Малайзія. Малайзія – держава, яка швидко розвивається Вона розташована в Південно-Східній Азії на півострові Малакка та на острові Калімантан Райони Сабах та Саравак Площа – 334 628 квадратних кілометрів Населення – більше 21 мільйона чоловік Столиця – Куала-Лумпур Мова малайзійська Валюта – малайзійський ренгіт Дві частини Західна і Східна Малайзія розташовані на відстані 650 км одна від одної Вони розділені водами Південно-Китайського моря Клімат у Малайзії теплий і вологий, з великою кількістю опадів У країні переважають тропічні ліси Рельєф здебільшого гористий Гора Кінабалу – 4101 метр, найвища в Південно-Східній Азії. Населення Малайзії Більше половини жителів країни – малайці, близько третини – китайці. Решту населення складають Таміли, а також корінні жителі – Саравака та Сабаха, Дайяки, Кадазани та інші. З історії Предки малайців прийшли з Китаю близько двох років до нашої ери. Країна поперемінно перебувала під владою голландців, арабів та португальців, доти, доки на початку 19 століття не стала британською колонією. У 1957 році вона здобула незалежність. Малайзія, яку ми бачимо на карті сьогодні, утворилася в 1963 році. Особливості життя Яскравими представниками тваринного світу Малайзії є гігантські черепахи, а рослинного – орхідеї, яких тут понад тисячу різновидів. Раніше більшість населення країни жила в селах, які називаються кампонгами, але нині понад половина малайців живе в містах. У столиці Малайзії Куала-Лумпурі чимало сучасних споруд, зокрема тут є один з найвищих марачосів у світі. Економіка і розвиток Грунти тут родючі. Основною сільськогосподарською культурою є рис. Малайзія – один з провідних світових виробників пальмової олії. Крім того, на її території є багаті поклади корисних копалин. Країна стрімко розвивається. Її промисловість рухається вперед швидкими темпами особливо текстильна, автомобільна і шинна. Великі доходи приносить туризм. Ілюстрації. У Сараваці багато річок, а прибережні рівнини заболочені. У деяких селах люди живуть у будинках, які стоять на палях. На плантаціях каучукових дерев одержують їхній сік латекс, каучук, основна стаття експорту поряд з газом, нафтою, деревиною, оловом, чаєм, какао та ананасами. Традиційні ремесла включають надзвичайно популярний розпис пошовку – батик.